Вона згадала і форму носа, і особливості вигину губ цього хлопця, і вираз обличчя, коли він сидів над підручником фізики в кімнаті, яку вони звали підготовчою. Це було дивовижно, адже Ірина не була у нього закохана, а згадала в одну мить все, навіть те, як вчителька з хімії, вони називали її хімозою, викликала соколов до дошки і коментувала його повільне розкладання – над останньою партою в увесь зріст та бузького ходу дяді Стьопи. Жваво мірюють всі кроки, велетенські міцні ноги. А ось і Валя Гевелінг. Домашня, не з інтернату. Вихованці інтернату – діти дипломатів та військових аташе. Поки батьки працювали за кордоном, жили в інтернаті, а ходили до звичайної школи неподалік. Одягалися вони краще за домашніх ровесників, чиї батьки валюту не заробляли і не отримували її у вигляді чеків, мали доступ до найсучаснішої музики, яку на аудіокасетах привозили батьки з-за кордону, добре знали іноземні мови і називалися у звичайній школі як окремий підвид – інтернатівське. Валя, яка швидко набула жіночих форм, на колективних фотографіях 10-го А виглядала найдорослішою, Наталка Шаталівська, товаришка Ірини, показала це фото своєї мамі, яка приїхала перед випускними іспитами зі Сполучених Штатів, і мама запитала, тиснувши охайним манікюром у валене зображення. Це вчителька? Ірина зраділа неймовірно, зустрівши ці три прізвища, і ще раз подивувалася, як багато зберігається у закапелках пам'яті допори до часу. Написала кожному невеличкого листа – Повернулася на загальну інтернет-сторінку, побачила, як вона вписалася тут зі своїм прізвищем, дівочим і теперішнім, порожню рамочку для фото поруч. Треба причепити якесь пристойне і помітку внизу новачок. Незнайомі їй старші і молодші спільники по школі помістили свої фото з банкетів, з рибалки, з онуками. Тільки Сашка тут не було. Наступного дня серед двох десятків спамів та потрібних повідомлень поштовій скринці чекали два листи з поміткою однокласники. Валя Гевелінг відписала, що вона її, звичайно ж, пам'ятає, і теж рада, і теж, на жаль, практично ні з ким не підтримує стосунків. Старший син уже повернувся з армії, молодший у дев'ятому класі, у їхній, до речі, школі. Мову та літературу в нього викладає, хто ти думаєш, наша класна керівничка ТПК. Саме так вони 30 років тому називали вчорашню випускницю філологічного факультету Тетяну Петрівну Красильник. Хтось назвав її так одного разу на перерві, і аббревіатура пішла в маси. Поза очі класну керівничку лише і так і називали ТПК. А якось навесні вони прогуляли всім класом її урок, випадково довідавшись згодом, що ТПК плакала в учительській, вирішивши, що клас хоче їй щось довести». За щось ображено дорікнути своїм зухвалим чинком. А вони прогуляли просто так, тільки тому, що розквітли каштани, заполонивши вулицю нестерпним ароматом, і весняне хмільне вино бурлило в їхніх жилах. Вони йшли юною зухвалою юрбою і сміялися з усіх дурничок, бо хлопці завзято один перед одним змагалися у гострослів'ї. І якби хтось почув їх збоку, то вирішив би що увесь цей трьоп позбавлений жодного змісту, а вони всі недалекі, обмежені йолопи. А насправді, лише їм, що жили по півдня разом в одному класі, в одній школі, було відомо, про що натяки і звідки прикольні порівняння, і хто щось ляпнув біля дошки. А чужому не вникнути і не зрозуміти, і нехай іде собі, перехожий далі. ТПК давала їм не завжди зрозумілі теми для творів могла підійти до дошки, написати своїм каліграфічним почерком. Іноді відсутність сумнівів означає боягутство. І сказати їм, шістнадцятирічним, це тема твору, починайте працювати. Уявляєш, писала Валя, «ТПК у школі дотепер називають ТПК. Я була вражена. Передати їй від тебе вітання».